Nem. Vissza fogom maga Zokon benni? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. nem. Nem. <haz> Kejfel Jancsi. Elég. a A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már itt?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 Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle célnök. Jó reggelt! Az üzenet, amit elküldtem, csak hogy tudjanak róla, az arról szólt, hogy a pénteken felfedezett fejhallgatóban tapasztalt kontakthibát azóta nem sikerült elhárítani. És ezzel kapcsolatban a főnökséget értesítettem arról, hogy egy műsor zavarást előidéző, vagy a műsor súlyosan zavaró tényező felforgása tapasztalható És miután kiderült, hogy az sem lehet tudni, hogy a héten mikor jönnek ezt megnézni, bele hogy javítható-e vagy sem. A civil környezetemben többen panaszkodnak arról, hogyha velük való kapcsolattartás legalább annyira az elevenembe vágna, és a velük ö, kapcsolatos problémák, mint amilyen mértékben a rádió műsorom idézőjeles higiénikus televízió műsorom idézőjeles higiénikus viszonyaival törődöm. A és Ennek alapvetően az az oka Független hogy ezt el kell magyarázni Vagy sem, hogy egy ilyen korúként A műsorom szerepel Amint felfutott, mint bak De a mai nap folyamán azért igyekszem Ennél sokkal több teljesen zavaros Szóképpen nem foglalkoztatni Önöket Csókok a azt Aztán picit a kép szakad Nádosban, szabad ég alatt A fények az éjjel felíták Hajnali fél négy mezit A vanatról Nekem a balató marad ez a Kékszer A nyaralás <míns> messze szállt a emlék visszajállt már Ma rockzenei napot tartunk, és letöröljük a hímporát mindannak, ami iránt az embernek lelkesedni van kedve, vagy legalábbis le fogom törölni, független attól, hogy nem ez a szándékom. Ez a pár perc, ami fél nyolcig van, ez rendelkezésünkre ahhoz, hogy pozitívak és jövő bemutatók legyünk ma a 2020. június 8-án, medárnapján. napján, hát hogy... Ha a tegnapi időjárást veszük figyelembe meg a mostanit, hogy most 40 napi foga esni, azt majd 40 nap múlva fogják tudni önök megállapítani, de 40 nap múlva nem lesz már kejfejjacsi, mert akkor nyári szünet lesz. Amit azért megmondok őszintén, hogy azért várok. Nem mint hogyha könnyű lenne ebből a mostani állapotomból kiköszönni, ezt a közvetlen környezetem jól tudja, de azért nagyon fogok igyekezni. Hogy a munkám miért ilyen fontos, azt majd egyszer elmesélem önöknek, abban most nem merülnék el, mert akkor az fél nyolcig se fel fog, tudnám elmondani, különös hogy prolongáltam a csütörtökről pénteki állapotomat, és most vasárnapról hétfőre nem aludtam, de hogy miért ezt nem tudom. És azért ez befolyásolja az embernek a koncentráló képességét belejét, hogy hogyan tud vagy nem tud beszélni. Friderikus Sándor után szabadon nem kenyerem a szó. Szóval, hogy olyan mélyen foglalkoztat a műsoromat gyakran abban szereplő emberekkel álmodom beleértve azokkal a rádió tulajdonosokkal, hák, akik egyszerre keserítették és édesítették meg az életemet, tehát keserítették meg a hétköznapokkal, édesítették a szószoros, hogy a szóátvit értelmében annyiban, amennyiben létezett egyáltalán az a rádióállomás és a barátnőm erőteljesen kifogásolta egyszer egy rádió tulajdonosi jelenlétében, hogy az hogy van, hogy én mindenféle közszereplőkkel és a rádió tulajdonosokkal álmodom, de vele sokkal ritkában, amire azt mondta a szellemességet egyáltalán nem nélkülöző VT, ez egy monogramja volt a tulajdonosnak, hogy vegye meg a rádiót, és onnantól kezdve vele fogok álmodni. Szia Kriszta. Miért nem indulsz el? Na ilyen se volt még. Oh very mm -hmm. good. 061-877-0877, ma 2020 június 8-án, hétfőn 9 perc erre kell fél 8 előtt. 15 fok van, nincs hideg, a páratartalma szerintem olyan száz százalék lehet. Örömből, örömből Most amikor a cd borítóban akarom megnézni a telefonüzeneteimet reggel 4-1-8 után 7 perccel azért az már egy elég súlyos állapotot mutat, pedig csak hétfő van Dobnak az arabokra, gyerekek szakadnak szét a jó hogy Vagy a falnak éjjel hallnak, közben meg annyi reglám megy a tévében, mint a világ az utolsó évében épp voltak azt szóval a Internetes adás sincsen. Értem, de ezt vajon mire a hallgatóimtól és a nézőimtől kell megtudni? Én se. A hogy nincs internetes adás. Um, és ugye azokat megkérni, akik nem hallják a rádió és TV isot, hogy telefonáljanak, abban van némi, hogy úgy mondjam, de. a Van, aki hallja, és van, aki látja, agyát. át. 0877. És mennyit mutatok? És csak azért, hogy kép van-e. A vége az lesz, hogy a rádiumisoratomat adják tévében, de nem lehet hallani. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, látom is és hallom is. És itt mutattam? <gül> jó, munkát! Nem látom, hogy mit mutatott. Uh -huh. Az jó. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nálam a tévében is látszik, és az internet rádió is szól. Értem, hát akkor nem tudom, akkor... Ja, sose... Még élkos... az internetet nem próbáltam, most kapcsolni. Hát ugye, akkor miért mondja, hogy az interneten is működik? Ott mi... uh -huh. Jó reggelt! Jó reggel, Én hallgatom interneten. Hát akkor nem tudom, hogy aki nem hallja. biztos sokféle internet van. Az is plurális, mint a tájékoztatás. Mm. Jó reggelt! Jó TV-kón működik, és anna ögyött mutatott. Jó, akkor közelöm a El, ország keleti sarkában tökéletesen megy az internetes adás, de nem onlapon hallgatlan, amely internet rádióban Jó, köszönöm szépen, hát akik, akiknél probléma van, azok mondják meg, hogy nálok milyen probléma van, mert másoknál nincs probléma. Ezt téged mindenki kever, a ruhád, a lábad, a kezed, az ajkad, ritmusra el, akár egy... Jó reggelt! Jó reggelt az adás kezdetéig nem volt tényleg az interneten adás, azóta tökéletesen megy. Értem. Tökéletesen látod. Jó, köszönöm szépen! Az egész csak arra való, hogy a Kristófán való viszonyomat élezzék. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A televíziózás tökéletes uh, az interneten nem szól. Ön hol próbálta az interneten? Tehát, ah, oké, kajáncsi, ah. A kejkaján, csak hol ám hosszá. Pontosan nem hol hanem az internetes uh, szolgáltató. Ahol szoktam hallgatni. És az melyik szolgáltató a sok közül? Hát ez addig igy. Jó, köszönöm szépen. Siker egy végre, hallom a hangod, a lábad az enyémhez közelebb. Jó reggelt! Halló. jó reggelt kívánok, én interneten hallgatom. Amit én reggel uh, tapasztaltam az az, hogy az én alkalmazásom olyan, hogy három szervert mutat, 128 kilobit per szekundum, 192. Igen. Sugárzási technikai dolog, és a 128 kilobit per szekundum az nem szólt, a 192 kilovitper szekundó, azon hallgatom most. Jó, mondanám, hogy értem, de nem értem, de oké, okay, rendben a több lényegét, azt értettem. Nekem ez az egész arra a rémlik, mint amikor az embernek van gyereke, és ott fekszik mellette, de a barátműje is lehet, a gyereknek nagyon kicsinek kell lenni, és olyan halakon vesz levegőt, hogy az ember így megböki, mert aggódik, hogy éle vagy sem. Én tudom, hogy ez nem a legjobb módszer, de szólni hozzá az nem jó, mert az ember felébreszti. See what I get. Don't stop what you need. Jó reggelt! Jó, Jó Beregfürdő. Idáig nem szólt fialól. Most, hogy elkezdtünk beszélni, akkor megjavult az internetes. Értem. Köszönöm szépen! Vannak hát még csodák! Köszönöm szépen! Jó reggelt. Na, ugye, nem tudom érdekesen Még itt na, állam a rádió is Illetve az internet is szól Most itt megszólalt a internet, a Eddig nem szól, telekomunk most telekomunk szól keresztül. Az interneten? Hogy azt megcsináltak, most szóltanájt is Jó Hát akkor felkészülök a lóbanvejnél való beszélgetésre Aztán Trunkos András következik a az semmi ahhoz képest, amit az ember el tud érni egy ilyen műszaki hibával, amit még tetéz a fejhallgató. Szaladjon ez... gondoltam egyetlen, jó helyen, nagyon szépen köszön mindazoknak, akik való, értesítettek arról, hogy éppen náluk mi jó a helyzet. Engeről, Ezt itt most hallgassuk végig, az és aztán felhívom Lóbevej Norbertet. Látom, hogy Velettem egy madár Tátongó szívében, szöges drótcsőrében, szalmaszám Magamat ringatom, végül andol egy almafár Az Isten kertjében, alma volt egy halál Vágtak még tovább, veled az éjben, Indiával, egy páltoz szívre meg a konyha késben A szüntelen, őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolban potronom kőpokó. Szilánkos mennyország, folyékony torsz Szent János bogara. Lehet. Nem lesz egy jó hangulatú beszélgetés, de azért, mert alapvetően nem arról beszélgetünk, amiről szoktunk, hanem a backgroundról beszélgetünk, és a backgroundról beszélgetni, szóval, hogy amikor az ember, tehát érted, mint amikor a párizsiról beszélnek, vagy rosszabb esetben a konyháról, ahol az ételt készítik, és amihez azt mondják, hogy oda nem biztos, hogy be kell térni. Ha netán véletlen sokkal jobb lesz a légkör, mint amit én feltételezek, de ugyanez vonatkozik majd utána a trunkossal folytatott beszélgetésre. A majka felmentést kért alulam, így vele nem beszélgetek, de nagyra becsüléséről biztosított, ami jól eset, függetlenül hogy beszélgetni még jobb lett volna. Tehát, hogyha netán ez véletlenül nem így alakul, az csak és kizálog a te áldásos tevékenységednek lesz a következménye. E, igyekszem nem dagályos lenni függetlenül, attól, hogy nagyon keveset aludtam, és ez rosszul hat a koncentráló képességemre, e, és veled úgy fogok majd bánni, mint a többi közéleti szereplővel szoktam. Ha nagyon eltérsz, e, akkor megpróbálok majd visszaigazgatni oda, e, ahova szeretném. Amikor szembesültél azzal, mint koncertszervező, hogy a koronavírus járvány mivel fog együtt járni? Mi volt az első gondolatod? Szia János, köszöntöm a Hát ezt az, az igazság, ezt már nem fogom tudni visszaidézni. Ez annyira egy olyan folyamat volt, ahogy szerintem jó néhányan gondolom te is átérted. A más kérdezek. Azt kérdezem, hogy ehhez hasonló élményed volt-e? Mert azt feltételezem, hogy az, hogy egy-egy előadó az utolsó pillanatban lemondta a szereplést, az lehetett a legnagyobb földrengés. Ez, ami most van, ez minőségileg lehet több. Hát most már mondhatom azt, hogy majdnem ha három év szervezünk fesztiválokat, koncerteket még olyan se fordult elő, hogy egy fesztivál elmaradt volna, vagy az valóban előfordult, hogy akár mondjuk Remzetközi szár, akit nagyon várt a közönség, szerintem magam három évtized alatt egyszer-kétszer fordult elő, ilyen lemondta a felépését, de olyan, hogy elmaradt volna több produkció, vagy akár maga fesztivál, olyan még nem. Ez a mostani helyzet annyiban azt gondolom, hogy egy kicsit így azt teszik könnyebbé mindenki számára, aki fesztivál szervezése, vagy bármi olyasány el ami amit ez most uh, ilyen szinten érint, hogy elmaradnak ezek a produkciók, hogy hát látjuk, hogy nem vagyunk egyedül Magyarországon sem, hanem a világon a legnagyobb produkciók sorra maradtak el, úgyhogy uh, éreztük azt, hogy ez nem egy olyan egyedi eset, ahol magunkat kell sajnálhatnunk, vagy ahol mondjuk a közönség ne értenének, hogy mi történik, történik. a 26 kártyát, jog vagy gazdaság? Hát <gül> egyébként sem nagyon értek, úgyhogy E, jó, akkor kezdjük a joggal. Azt kérdezem, hogy azok a szerződések, amelyeket ti blanketta vagy nem blanketta formában köttök a legkülönbözőbb szereplőkkel, legyen az szponzor, főszponzor, legyen az önkormányzat, legyen az a jegyvásárlója, aki azért nagy valószínűséggel a legfontosabb, plusz az összes szereplő, az mennyire kalkulált azzal, amiben következett? Uh, úgy érzem, hogy szintesen ki, uh, viszont amit az előző válaszomban adtam azzal kapcsolatban, hogy hogyan érintett bennünket, hogy sok évfizet után ilyen előfordulhatott, hogy elmaradt egy egész fesztiál sezon szinte. Ugye, szerencsére azért van olyan fesztiválunk ahol bízunk benne, hogy... hogy Arról beszélgetésünk helyé uh, Szóval ugyanez a helyzet azzal kapcsolatban is, hogy a, akár a szemlékök, a szponzorok, akár a közönség látta azt, látja azt, hogy, hogy nem egy, egy visszaélésről van szó, vagy nem egy olyan inkorrekt helyzetről, ami amikor amiről azért volt példa Szeret a világon egy, egy fesztiál, egy esemény esetében, ha nem, ha nem látható volt. Jó, de akkor ő... menjünk vissza a Budapest parkig, hiszen a Budapest park felhívása volt az az első hullám, amelyet aztán újabb és újabb hullámok követtek, eh, ahol ugye az vetődött föl, hogy voucher, eh, vagy nem fizetik vissza, vagy azt, hogy eh, csak valami bonyult eh, folyamat eredményeképpen fizetik vissza, és aztán arról is szó volt, hogy a Budapest park felhívásához hogyan csatlakoztak, vagy hogy hogyan nem csatlakoztak szervezetek, illetve hogyan csatlakoztak különböző koncertszervezők, akik közben rájöttek arra, hogy ez mennyire népszerűtlen és 24 óra alatt törölték a Facebook posztjukat. Legyünk konkrétak! Egy gyakorlati szempontból azt kell. Hogy Ugye azonnal már megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek lesznek az új dátumra, amennyiben ez az időpont biztosan nem felel meg neked, kérünk 30 napon belül így nekünk levelet az utalvány, kukac, irodal a jegyárnak megfelel értékű utalványt kapsz. Ezt a mai naptól számított 6 hónapon belül lesz lehetőséged eldönteni, mely 2020-as vagy 2021-es Budapest parkos koncertjédre szeretnék beváltani, ebben tehát pénzvisszaadásról egy árva kuk nem is esett. Ugye azt talán de, néhányan tudják, hogy a Szigetszervező Iroda most már néhány éve egy olyan e, nemzetközi hálózatnak a tagja, egy olyan tulajdonos társunk e, van, amelynek 32 fesztiválja van szerte a világon. Úgyhogy mondhatom azt, hogy hónapok óta ez egy rendszeres e, monitoregyeztetés azzal kapcsolatban, hogy hogyan oldják meg a világon, bárhol lesz a helyzet. Itt a 32 fesztiválból 30 elmaradt egyébként ez a cégnek a, a maradék e, kettő az januárban lesz e, Ausztráliában ezekben bíznak még. Ugye mi is folyamatosan törtük a fejünket, egyeztettünk az különféle szervekkel azzal kapcsolatban, hogy milyen megoldás születhet, hiszen látjuk, hogy utazási irodákat, légitársaságokat, egyebeket hasonló módon érint, mint a Fesztivá ez a kérdés. Úgyhogy mi is egy darabot felvetettük azt magunknak, hogy hát nyilván sokkal jobban működne az a helyzet számunkra, hiszen rengeteg olyan kint van minden fesztivál szervezőnek hogyha a közönségnek mondhatnánk azt, hogy kérlek inkább válaszd a voucher lehetőséget. Tudod ezt most is mondjuk, de a felelőtételről elég gyorsan vetettünk még ezt ezzel tudatos gondolatról. is. le? Hát, arról a gondolatról, amit ugye a park esetében felvetettél, amit egyébként... A nem én föl. Így van. Tehát az a, az a lehetőség, hogy a közönségnek ne legyen választási lehetősége, hanem a nem kötelezően voucher tapjon. Ez uh, erre van példa a világon. Uh, mi is gondolkodtunk rajta, hogy ezzel kapcsolatban uh, ez sokat segítene a hazai festiváloknak, de aztán nagyon gyorsan előzöttünk arra a hogy... Jó, azt mondtam, a jog. Személy... Ez perelhető-e, vagy semmi közben nem, vagy Jogász. ez? Ez uh, természetesen perelhető, az általános szerződési feltételek szerint is kötelesek vagyunk. Uh, visszaadni a a megművászoló belépője. Elnézést nem, nem muszáj de. válaszolnod semmilyen kérdésemre, amire egyébként ügyvéd egy jelenlétében sem válaszolnál. Amikor ez a helyzet bekövetkezett, vázolnád-e azt, hogy ha vázolható, hogy a, mondjuk vás, vegyük a voltot azáltalán hozzád, így a legközelebb, de bármelyik más fesztivál, tőlem lehet a sziget is, de majd eldöntött, hogy bármelyikről akarsz-e bármit mondani. Milyen effektív kiadások voltak illetőleg? Lehet-e tudni, hogy mondjuk a volt esetében, mert mégis csak egyet kéne választani, hány előzetesi egyvásárlás volt belítve a bérleteket? Hát inkább tudom elvázolni a, a fesztiváljainknak a, a, a, a kapcsolatos portfóliót, hiszen a bemolott fesztiválok esetében a Voltról, a Balatoztamról és a, a szigetről beszélhetünk. Két részre érdemes bontani azokat a költségeket, amelyek ebben az esetben érintenek minket. Az egyik része az az, ami, aminél bíztunk benne, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy az életünket igazolt, és szerencsére valóban így reagálnak a nemzetközi ügynökségek. A legnagyobb különböző azok a költségek, amelyek a nemzetközi fellépőknél vannak. Ez egy néhány milliárdos forintos tétel a mi esetünkben. A sok esetben felmerül az, amit a fellépők is szorgalmaztak, és előfordult, hogy, hogy mi is igen mondtunk erre, majd a 2021-es évben bótolni a fellépésüket. Ebben az esetben egy következő vitajkörtöző kérdés, hogy mi a javiság az előreggel, hiszen azt, hogy marad, az, az nyilvánban nekik egy... Nekünk nem minden esetben működőképes. Szerencsére nagyon-nagyon korrektül működik majdnem minden ügynökség, tehát az, hogy ez ugyancsak a korábban emlegetett példák kapcsán azt látjuk, hogy egyszerűen lehetik azt meg, hogy, hogy visszajönnek ezzel a helyzettel olyan a szinten. Az Milyen kiadásai vannak a Voltnak vagy bármelyik más szigetes fesztiválnak, amely már biztos, hogy elúszott? Ami biztos elúszik, az tulajdonképpen két nagy tétel. Az egyik az a marketinggel kapcsolatos kiadásaink, ami a Volt esetében is egy egy néhány 10 millió forintos tételről beszélhetünk, de mondjuk a Sziget vagy a Balatonsztand esetében az látható, hogy a nemzetközi szinten nekünk nagyon-nagyon fontos a nemzetközi piac, így arra rengeteget is költünk, hogy jelen legyünk nem csak Európában, hanem szerte a világon. Ezzel ússik ja, el mi meg? És a másik része az pedig a működési költségeink, ami, hát azért elég jól ismerem azt hiszem a hazai. Mi működési költségnek? A, a hazai feszülésszerző cégeket. A Sziget az nyilván egy jóval már Aparátus, ami ahhoz az, hogy egészében van egy nagy igazán körülhetven ember okozik, e, nálunk egész évben, e, az ezzel kapcsolatos, velük kapcsolatos és működéseinkel. A működési költségeből a szempontból pontosan olyan gondol, mint egy étteremély, ami nem tud működni. Igen, szóval Azt kérdezem magatok. tőled, ennek analógiáján, ha jó jó, ha rossz, akkor majd kijavítasz. És még egyszer semmilyen kérdésemre nem kell, hogy válaszoljál, de ez általában mindenkire vonatkozik. Voltak-e elbocsájtások a Szigetnél? Igen, sajnos. Ugye említettem, hogy kb. 70 körüli létszámmal dolgoztunk egész évben. Most június végét a kollégánk egy részétől, a csapat egy részétől olyan formában kellett megválnunk, hogy a legtöbb esetben azt ajánlottuk, és azt kértük, hogy egy, egy eseti projektmegbizás formájában kapcsolódjon hozzánk könyvőben. Ez összesügy nyilvánvalóan azzal, amit... Az a 70 emberből a... hányat érintett? Többől 20 hat. Azt kérdezem tőled, mint egy felelős főnöket, hogy ezzel jelentős összeget lehet megsporolni, ahhoz képes, mint amennyi az összösszeg? Hát nagyobb messze vagyunk attól, ami a, a céget ért veszteség az idei évben, de hogyha e, azt a részét próbáltuk számolgatni a következő időszakban, következő évben vagy években, hogyan tudunk túlélni, mert azért most túlás nélkül nem akarom csak a fesztivál, ipart kiemelni, hanem mindenkinek ez a kérdés, akkor sajnos ezt kell kellett lépnünk. Azt kérdezem tőled, hogy e, nagyságrendjét tekintve érzékeltethető-e a veszteség? Hát még sok minden múlik azon, hogy ezek a vizsoros tárgyalások, amikre azt mondtam, hogy jó irányba haladnak, hiszen itt azért vannak területtel kapcsolatos kérdések, szponzori bevételkérdésések és így tovább. Ez még nem lezár, de a Sziget ZRT-esekében azért több száz millió forint. Azt kérdezem tőled, hogy a biztosítási piacon létezik-e olyan konstrukció, amely ilyenkor használható, és ha létezik, akkor ilyennel rendelkeztetek-e? Nem rendelkeztünk. Volt egy időszak, amikor ezzel ezzel próbálkoztunk. Egyrészt olyan nagyságrendet emésztett volna fel, amit, amit nem tudtunk felvállalni, másrészt a jogászóink úgy élték meg, hogy járvány esetén azt a szintet nem ütötte volna meg, amire ebben az esetben szükségünk lett. Mennyire drága a biztosítás egyéb ide. Hát konkrét számot nem tudok mondani, de, de, de nyilvánvaló, ami. Ami ezt előző képes, hogy közel van ahhoz, hogy ezzel az cívétel. Még a Budapest Parkos történet után az alábbi szöveget tettétek közé, mivel nálunk mostanra már megvan a kialakult eljárás zajlik az elmaradt programok utáni visszatérítés, úgy éreztük, hogy a nyílt levél nem tudnánk újat mondani a közönségünk számára. Ugye ez a magyarázat, hogy miért nem csatlakoztatok, ugyanakkor az iparági szereplők összefogását támogatjuk, hiszen sokan kerültünk most nehéz helyzetbe. Az iparági szereplőknek van-e bármilyen szervezete, én annak idején nagyon rendszeresen beszámoltam erről, de annak már több mint tíz éve. Tehát az már olyan vastag köd vagy hól lepel-lepi, hogy szinte alig tudnám előszedni. Az iparági szereplők azóta már egyetlen nem biztos, hogy iparági szereplők, mert nyugdíjban mentek vagy eladták a cégeiket. Illetőleg, hogyha van ilyen szervezet, akkor az mit tudott tenni ebben a szituációban? És most nem az artisius beszélek, hiszen az nem egy ilyen szervezet. Az Átisziusznak is olyan összefondó ehhez van köze, hogy a, a talán leginkább teljes összefogás vagy teljes spektrumot érintő szervezet az a Music Hungary Szövetség, amely egyébként az Átisziuszt az előadó, az EIT, fesztivál szervezőket, koncertszervezőket, klubokat, és még jó néhány olyan könnyű tenére foglalkozó produkciószervezet töbörít, amely ebben az esetben természetesen, hát hogy szinte napi egyeztetésben voltunk, ennek én vagyok egyébként a, a társernöke. Ez mi ez a szervezet, pontosan? Music Hungary szövetség ez a. Ennek minden koncertszervező tagja? Nem kötelező, úgyhogy nem, de de több százan. Igen? És, uh, tulajdonképpen az EES Festival mm, szémát uh, hiszem, hogy hogy lefedi. Uh, ugyanígy a Márta István Félel Fesztiválszövetség is egy, is egy rendszeres egyesztetésben volt a fesztiválokkal és azokkal az iparági szereplőkkel, akik elpézik. Kik nevezünk a... iparági szereplőknek? Uh, klubok, zenészek, fesztiválszervezők uh, és hát azt gondolom, hogy a legutóbbi olyan megfogalmazásunk, amikor, amikor megpróbáltuk összegyűjteni azokat a feladatokat, kéréseket, amelyek uh, ebben az esetben azt gondolom, hogy segítséget kellene, hogy jelentsenek akkor számomra egy elég érdekes és, és, és jó érzéssel töltött el helyzet volt, hogy volt károly két-három nap, amikor megpróbáltam szervezőkkel, zenészekkel, olyan prominensekkel beszélgetni, akiknek szubjektív adok a szavára. Majdnem mindenkitől az a visszajelzés érkezett, hogy ha van rám mód, akkor nem a zenészeket kellene most elsősorban megmentenünk, fogalmaztak ők, maguk zenészek, hanem próbáljunk abban uh, elérni eredményt, hogy azokat a klubokat, az zenészeket foglalkoztató uh, helyeket, fesztiválokat, uh, azokat a cégeket, amelyek azzal foglalkoznak, hogy, hogy programokat terveznek, uh, technikát biztosítanak és így tovább. És volt el, mód. Mi megfogalmaztuk az ezzel kapcsolatos uh, elképzeléseinket, kéréseinket, javaslatainkat, még konkrét visszajelzést elügyben nem kaptunk. Én azt gondolom, azt látom, uh, ez kb egy két héttel ezelőtti helyzet volt, abban reménykedem inkább így fogalmazni, hogy ez egy ezzel kapcsolatban nem sok történik, történnek lépkések. De Milyen történik? helyzetben vannak az iparági szereplők, például a klubok? Tudom, ilyen nincsen, mert ahány klubban annyi helyzet, de találomra, ha kiválasztasz egy jobb és egy rosszabb helyzetűt, akkor adnak a, azoknak a példájával talán valamit lehet mutatni a népségnek és katonasságnak, akik tévén vagy rádión esetleg interneten követnek bennünket. Mondhatom azt, hogy hasonló helyzetben vannak, mint egy, mint egy élelmiszer volt, vagy egy olyan, olyan étterem, amely az be az időszakban működött, vagy éppen nem működött. A méretétől a földrajzi helyétől függően más-más a, a helyzetük. Ugye én vidéki klubosokkal ö, tartom a kapcsolatot, és ebben az időszakban is sokat beszélgettünk. Természetesen őket érintette egyrészt az, hogy ahol nem tudtak megállapodni arról, hogy béleti díjat ne kelljen fizetniük, vagy csökkentettet kelljen fizetniük ebben az időszakban. Az egy, az, egy, az egy nehezített pálya, illetve hát ugyanúgy érintett őket, hogy mérettől függően 2-5-10-20 alkalmazottjuk, ami történik ebben az időszakban, akár az állandókkal, akár azokkal, akik... akik okay. egy, egy, tette bármit a kormány, tehát volt-e a kormánynak bármi olyan cselekedete, amelyel egyébként ezt a területet támogatta volna? Néhány nappal ezelőtt én is csak az interneten értesültem róla, hogy a Pető Firodalajonhozónak közösen valamilyen szintű klubtámogatási rendszer elindult. Erről azért nem tudok többet mondani, mert hivatalosan ez, ez hozzánk még ezzel kapcsolatban nem el. Valamint, hogy ebben nem is hogy ezek szint bevonva, tehát De ugyanúgy óvás mint én. pontosan. Úgyhogy azok a megfogalmazások, azok az igények vagy, vagy javaslatok, amelyeket mi fogalmaztunk meg, az, azok jó részt erre vonatkoztak egyébként, hogy azokat a, a könnyűzenei háttérmunkásokat foglalkoztatók. Az Jó, az őket, Magyar ready nem történt semmi. Azt szeretném megkérdezni, hogy az index összefoglaló, mert időnként szükséges megnévezni az, hogy melyik orgánumról van szó, és amely egyébként tegyet semmi személy szerint is érint ehhez van-e hozzáfűzni való. Nem véletlen, hogy a sziget és a volt egyik fesztiválja, vagy Kulvayal sem írta alá ezt a nyilatkozatot, ez ugye a Budapest Parnak a nyilatkozata, ugyanis több helyről úgy tudjuk, ezt az úgy tudjuk ebben én óvatal bánok, de ez nem az én szövegem, ez index szöveg. Úgy tudjuk, hogy a volt Földfesztivál Fidesz közeli szervezői valamilyen kormányzati mentőcsomag kidolgozásáig lobbiznak, ugye most még nagyon korán vagyunk, ugye ez valamikor, de egész pontosan megmondom, hogy ez egy mikori cikk, kérlek szépen azt mondja, hogy és nagyon hosszú, és sokat kell lapozni. Ez kérem szépen április 22-e, május. Hát ez másfél hónappal ezelőtti. A Volt a Sziget portfólió hatalmas, hiszen utóbbihoz tartjuk a Sziget, mellett a Gourmet Fesztivál, a Gyereksziget, Balatonszand volt, és a Sziget még előbbi többek között a Be és a Strand Fesztivál, többi a Budapesti Club üzemeltetése, illetve a Nagyon Balaton program sorozat összefogása is. A Volt Fesztivál főszervezője Lóbenvei Norbert, jelenlegi interjú alanyom kiemelte jó kapcsolatot ápol a fidesz azon belül is a Magyar turisztika Ügynökség komoly hatást gyakorló Orbán ráhell és itt hosszan elemezve van az, hogy ez téged mennyiben különböztet meg bármilyen más koncertszervezőtől. Ez egy folyamatosan visszatérő dicséret a te Igen, igen, ezt én is értem. Van -e ez bármilyen hozzáfűzni valót? Tulajdonképpen az érdemi részéhez annyi, hogy, hogy nyilvánvaló, hogy a, a, itt a cégek, meg, a, meg az események, meg sok minden másért keveredik a cikkben, de talán nincs óriási jelentősége. Annak talán inkább, hogy, hogy a sziget a kormányzati segítséget kér, vagy nem tudom, hogy a Mi elsősorban azon a pályán próbálunk mozogni, ahogy minden más fesztivál, tengeri Fesztivál Szövetség és hasonló társainkkal közösen azt gondolom, hogy valamennyire igyekszünk abban egy irányító vagy egy kezdeményező szerepet betölteni, de azért azt érdemes látni és sokáig mi azért nem is voltunk tagjai. Például egy fesztivál mert annyira a szeretünk a súlyunk a hazai piacon, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy a fesztiválok, hiszen azért azt szerintem, aki egy kicsit is ismeri a magyar fesztivál piatot, az, az láthatja, hogy mondjuk egy, akár egy sikeres év hogyan érinti a sziget életét, és mondjuk egy ilyen válság hogyan érinti egészen más a helyzet, olyan esemény szervezőivel, aki mint évente egy vidéki kisebb fesztivált szervez, nyilvánvalóan bajban ő is és, és problémái lehetnek, látjuk, hogy mik azok. Nálunk azért egész más nagyságrendről beszélünk. Eltől függetlenül a, az igények vagy a javaslatok megfogalmazásakor próbálunk a nagy átlakozik idomulni, maximum hozzá bizonyos esetekben, hogy a, a sziget ebben a helyzetben más mások az igényei, mások az más az egy más segítség. A következő, jelent. nem mondanám, hogy ezt így fel lehet osztani, de ami elég nagy vihart kavart a zenészek körében, az a rendkívüli szociális támogatása volt az Artisiusnak, amivel kapcsolatban magának az Artisiusnak a vezetése is megszólalt, ez egységesen bruttó 160 ezer forint volt, hogy ez miért volt egységesen ennyi és miért pont ennyi, arról biztos lehetne olvasni, én nem találtam meg. Itt elsősorban különböző olyan szereplők, akik nem kaptak, vagy nem kértek, hiszen ez kérvényezni kellett, ezt egy kuratúrium döntötte el, tették szóvá azt, hogy olyanok is kértek, akik szerintük nem kellett, hogy kérjenek, ez egy egészen gyomorforgató történet, ha igaz, akkor azért, ha nem igaz, akkor azért Ez azt mutatja, hogy ez a szakma, tehát hogyha ez történik a színfalak mögött, az baromira nem érdekel, ami 14 évben aluljaknak nem való feleté, és akik korlátozott mértékben. Tehát az kurvára nem érdekelne, de mindaz, ami a színfalak előtt zajlik, az szedi le az egészről azt a import, ami még rajta maradt. Néhány név: Begzoltán, Bacsó, Kristóf, Péter, Bárdos Deák, Ágnes, Búdi, Magdi, Bornai Tibor, Cutor, Zoltán, Levende, Belmondó, Csiki János, Darvas Benedek, Dés András, Doláksali Robert, Dobos Attila, Molnár Gyura, Dresz Mihály, Dudás Marcel, Egri János, Egri Péter, Márton, Éliás Gyula, Fábián Tibor, ugye valószínűleg Dizsakék is voltak, Felkai Miklós, Ferenci György, Galambos Dorina, Gerendás Péter, Gidó Falvi Attila, Grampier Attila, Halper László, Heilig Gábor, Huzerla Péter, Jenei Szilveszter, Kalapás József, Kálai András, Kamondi Ágnes, Kiserzsébet, Kocsándi Miklós, Kollár Klement László, Környei Gábor, Küszegi Imre, Köves Miklós, Landrávid, Györgyi, Latman Béla, Leskovics Gábor, Ligeti György, Lig András, másik János, Menyhárt János, Mester Tamás, Náksi Attila, Novai Gábor, Olá Kálmán, Ökrös András, Pajor Tamás, Pálvölgyi Géza, Papgyula, <coughs> Péli Barnabás, Pribojszki Mátyás, Rudály József, Szigeti Ferenc, Takács Tamás, Tolvai Reni Tímea, Tóth János Rudolf, Varga Lévius, Csaba, Varga Norbert, Jengi Bárján, Dávid, Závodi János, Zeffer András, Zságer Balázs, Zsoldos, Béla. Miután Majka egy postban a Facebookon ezzel kapcsolatban hát enyhén szóval nem tetszésének adott hangot, ezt követően megszólalt az Artisius elnöke is, Madarász Iván, aki azt mondta, hogy az Artisius zenei alapatvány és előadó művészekből összetevődő kuratóriuma, és a választott testületek által delegált 14 főnyi szerzői tanácsadó testület arra figyelt, hogy a szerzői munkásságon túl azok részesüljenek ebben a támogatásban, akiknél igazolt, hogy koncertjék meghívsolása miatt maradtak jövedelem nélkül. Ezt követően már, mint hogy elindult ez a folyamat többen, akik megkapták olyan célra ajánlották föl, amivel ők azt gondolták, hogy kimenekülhetnek a inkrimináltak. Köréből ilyen volt Náksi Attila és Péli Barna, ami tényleg továbbforgatta ennek a gyomorforgató jellegét. Volt, aki vitába szállt uh, Majkával, aki, mint mondtam ma, nem uhajtott megszólalni. De ebben a történetben bármilyen vonatkozásban szerepelté le, hozzátéve, hogy néhány nappal ezelőtt, konkrétan június 5-én, ami három nappal ezelőtt volt, mint kiderült a BLIK, az ideaintézetet Intézetet igénybe véve, közvéleménykutatást végzett arról, hogy amit Majka tett, azt hogy ítéli meg a nép, és ezzel kapcsolatban ezzel találkozta? Ezzel nem, a legutolsó gondolattal nem. Azzal kérek, akkor az alábbiakat tudom neked elmondani, tehát a kutató cége felmérett, hogy a nagy közönségben hogyan csapódott le a magyar zenés szakmát alaposan felkavaró sztoriát, ami aztán... Egészen párját ritkító. ez egy ilyen blikkes ötlet, az idea pedig valószínűleg nem utálja a pénzt, de Istenem, hát mindenki a piacról él. Az összes megkérdezett 38%-a szerint a zenészek többsége a járvány előtt kimagaslóan sokat keresett, 22% szerint ilyen helyzetben mindenképpen szükséges a támogatás, 18% szerint igazságosabban kellett volna dönteni a bírálóbizottságnak, tehát akik elégedetlenek voltak, azok minimum 56%-ot alkotnak. 13% nem tudott a történetről, 5% úgy vél, hogy a zenészek többsége extrém módon ki szolgáltatva az ilyen helyzeteknek, 4% úgy gondolja, hogy a pénzt elnyerők többsége nem magának, hanem a zenekar tagjainak akar segíteni. A Blik megjegyezte, hogy a felmérés arra is kitért, hogy a 18-39 év, év közöttiek kisebb arányban álltak be majka mögé, 30%, míg a 60 év felettiek 44%-ban értettek egyet vele, Sőt, arról is szó volt, hogy a magukat kormánypárti válaszadónak való 31 a az ellenzéki szavazók pedig 41 a értett egyet teljesen Majka kijelentésével. Így jött aztán létre az, hogy Majkával inkább az ellenzéki szavazók értenek egyet. Figyelj, ez már mindennek a teteje vagy az alja? Ja, azzal egyet kell, hogy értsek azokkal, akik azt mondják, hogy ez feladata egy ilyen helyzetben segíteni azoknak, akiknek, ahogy fogalmaznak, sokan a pénzét kezelik. Uh, az egy következő kérdés számomra, hogy valóban mentővet jelenthet-e 160 ezer forint, ha jól kaptuktó uh, alkalommal. Uh, úgy gondolom, hogy van akik igen, van akinek nem. Így a listát hallgatva nyilván az emberben képek jelennek meg, hogy hol van ennek jó hely és hol kevésbé. De azt gondolom, hogy ez nincs közöm. Ez tényleg gyomorforgató volt számomra, és az a pár nap, pár hét, amikor, amikor ezt, a, ezt a csatát olvastam, akár majd akár utazott, akár másnak a... a az oldalán, hiszen tényleg azt gondolom, hogy ehhez, ehhez nincsen közöm, és hát nem... nem Jó, csak mondjam. ugye arról nem esett szó, vagy viszonylag kevés, hogy maguk a zenészek milyen állapotban e szenvedték el ezt a koronavírus járványt, miközben zenészekről úgy általában nem lehet beszélni, ha erről mondasz egy képet, vagy összefoglalod azt, amivel te rendelkezel információt illetően, e azt megköszönném. Az előbb ugye lehet, hogy félreérthetően úgy fogalmaztam, amikor ezt a rövidke felmérést végeztük, amikor, amikor javaslatot fogalmaztuk meg, hogy a zenészek köszönik szépen jól vannak, ez a főhősökre vonatkozik. Tehát azok a főszereplők, akiket mindenki ismer, azok nagy része úgy tudok, hogy ügyi, persze, ahogy a következő pár hónapban, és az elmúlt pár hónapban is elmondhatnak a nagy buljaink. De mi el vagyunk. Viszont a billentyűsöm, a ródom és így tovább, ők nincsenek jól, és ezzel szinte napi szinten találkozom, hogy szinten jutnak el hozzám olyan telefonok vagy levele, amikor, amikor próbálnak kérni három gyerekes uh, átérzemésnek, akiknek hónapok óta semmiféle uh, megése uh, nincs. <tos> ami az egyben azt az jelenti az az Nóra az már szíves elnézést hogy ezek a zenészek úgy beszéltek a ródokról, ahogy adott esetben étterem tulajdonosok nem beszéltek vagy beszéltek a pincéreikről hiszen megannyi olyan étteremről lehetett hallani amely azt mondta, hogy x hónapig e, amíg bírják addig fizetik ezeket az embereket mennyire botlott meg ez a szakma a tekintetben hogy a három testőrféle mondás mindenki egyért, egy mindenkiért nem működött Teljesen vegyes a, a, a kép, tehát ilyet is ölet is láttunk. Azért a leginkább jellemző az, hogy bizonyos szintig ezt, ezt e, akár zene, zenei produkciók zenekarok, akár klubok, e, szervezői vagy tulajdonosai e, megteszik. An e, azt látom, hogy van egy olyan leszakadó részek vagy leszakadó rész, akik alkalmi munkából élnek, akik egy-egy koncerthez fénytechnikusként e, csatlakoznak, nem állandó munkatársak. Őket, e, Könny könnyebben engedni, hogy úgy mondjam, könnyebben nem menti meg a, a, a szervezék, hogy hát ő nem hozzám tartozik feltétlenül ő a produkcióval érkezik adott esetben, de ők azok, akikkel, akikkel nagyon nehéz mit kezdeni, és ugyanez igaz mondjuk egy zenekar esetében is akkor, amikor nem a törzsgárdáról beszélünk, hanem azokról, akik, akik alkalmi uh, fellépők, vagy alkalmi munkatársak, uh, több hónapon keresztül azt látom, hogy, hogy a az, zenei az vezetők vagy azok a munkatársak sem tudják megmenteni őket, akik, akik szeretnék. Nyilvánvalóan itt azért a felelősségvállalás kérdése, hogy ki mit tesz. Pozitív példát is sokat látok, és olyat is, ahol azt látjuk, hogy, hogy egyszerűen erre vagy nincs lehetőségük, vagy nem. Jó, nem mindenki viszonyul olyan kritikusan ehhez az egész történés sorozathoz, mint én, és ráadásul a torta krémjének a vastagabbik része még hátra van, bármennyire is furcsa, de azt kérdezem tőled, hogy mennyire volt megváltás, vagy nem megváltás, amikor kiderült az augusztus 15 i dátum, mint, mint ilyen határ időpont? Hmm. Megváltásnak azért nem nevezném, mert erős hit kell ahhoz, hogy az ember azt tudja mondani, és kellett is az elmúlt pár hétben, akkor, amikor a boltban még úgy kell a mai napig bevenni, hogy átszólnak, hogy teszol a maszkot és, és tartson, nem tudom ekkora távolságot, hogy két hónapulva majd ezrek, tízezrek egy színpad előtt tudnak összegyűlni. De ha az ember elhiszi ezt, és azt látjuk, hogy abba az irányba alakul a, a, a vírusnak a, a, a, a helyzete, hogy, hogy, hogy akár két hónap erre lehet is lehetőség, akkor valóban a, a szakma, a szervezők és hát a akkor az látom haszlátom megváltásként vár erre az időszakra. Azt lehet látni, hogy nekünk szerencsére van két olyan fesztiválunk a strand és a bémánylék, amely eleve augusztus 18-án indulna, de azok a szervezők, akiknek elmaradtak eseményeik, lásd, effort, Rádú festival, Fishing Honor Fű, jazz picnic és sorolhatnám. Közülük a felsoroltak mind, mind augusztus végére tervezték át az eseményeiket. bízva abban, hogy valamit ide még alkotni. Ami a leggyomor forgató volt legalábbis számomra, azt két jogszabályhoz lehet fűzni, az egyik a 259-2020 e nem Korábban az egyik a 248 per 2020 május 28-ai kormányrendelet az autós-könnyűzenei koncertek megtartásáról, a másik pedig a kormány 259 per 2020 június 4-ai kormányrendelet az autós-zenei rendezvényekről. Ez ennek a szörnyősége. Ez elsősorban abból adódik, hogy ha bár egy 45 perces videóban próbálta elmagyarázni a tankcsapda, hogy ezt a jogszabályt nem rájuk szabták, közben szíves elnézést én Puzsér Robertra szoktam azt mondani, hogy ő olyan, mint a kartács tűz eltalálja a céltáblát is, de egyébként a környezetében lévő összes ember meghal, mert egyébként maga a kartács tűz az ilyen, hát most a tankcsapda, szíves elnézést még egyszer, mert Puzsér Robert ebből a szempontból nem közszereplő, csak nála az ő személyét illetően éltem korábban ezzel a képen, most amit a tankcsapda tett, abban a 45 percben ott élő ember nem maradt akiket, hát hogy mondjam, ez olyan volt, mint hogy egy nagy bödön szart felrobbantottak volna. Én a tankcsapdáról eddig se gondoltam sok jó, de szívesen hallgattam az zenéjüket. Most csak rosszat gondolok róluk, és rosszat gondolok mindazokról, akik ezügyben egyébként megszólaltak, Hozzátéve a kormányt is. Ugye miről volt szó? Arról volt szó, hogy ők a debreceni önkormányzathoz beadtak egy kérelmet. A debreceni önkormányzat és a főszponzor, a MOL eljárt, miközben ők úgy gondolták, hogy nekik ehhez az egészhez semmi közük nincs, és egy hétvégére olyan kivételes lehetőséget teremtettek, amilyen lehetőséggel egyébként Péter Szabó, Szilvia is szeretett volna élni, ám kizárólag a tangsabda jutott hozzá. Ezt a sajtó pontosan abban a hangnemben írt egyébként, ahogy erről Írni kell. Különös tekintettel arra, hogy eddig azért nagyon sok mindenkitől, vagy megkisegítések kapcsán született jogszabály, de a, a rock bizniszt, és ezt az egész rakendról, amit számomra mindig is nagyon fontos volt, és hát nagyon jól tudod, hiszen a ketünk ismeretsége és is ebből fakadt ennek a szentség, amilyen szerettem volna tartozni, és valamilyen hosszú zsinór révén talán tartoztam is. Tehát, hogyha valami, valami mindent elszakított bennem, akkor ez ez volt, hogy a kormány egyébként erre képes volt, és a tankcsapda ilyen mértékben. Nem nem volt képes átlátni, hogy hogyan válik egyébként egy kormányzat báfigurájával, minden rossz szándék nélkül, nem volt ebben ideológiai szándék, hülyét csináltak magukból, hülyét csináltak úgy magukból egyébként, ahogy hülyét lehetett csinálni, és amikor én elmondtam a Majkának azt a példát, hogy én Szulák Andreával valamikor 2006 és 2008 között már a Kejfejancsiban beszélgetve mondtam neki, aki a köztelevízió rendelkezett műsorral is egyszer meghívta Gyurcsány Ferenc miniszterelnöket, és mondtam neki, hogy ez nem az ő szférája. Ha ő egyébként a miniszterelnökkel készít interjút, amiben mindenféle társadalmi problémákat érint, nem kizárólag bizzenéről és rockzenéről van szó, akkor olyan, me olyan megítélést tesz lehetővé, amit utána soha nem mosnak lerúl és ebben mindjárt bele is kapaszkodott a Majka, és mondta, hogy köszönjük szépen, hát pontosan erről van szó, és ezért nem szeretne velem beszélgetni. Nos, a tagcsapda e tekintetben belelépett mindabba, amiben bele lehetett lépni, és mindazokat belerángatta egyébként, akik neki ebben segítettek, hozzátéve, hogy ezt az egész förtelmes jelenséget, ami ott létrejött, és amivel kapcsolatban az Index és a 444.hu meglepően nagyvonalúan bántak már ahhoz képest, ahogy róluk beszéltek egyébként ott a, az együttes tagjai, akik hát valami, tehát hogyha valaki lerángatni tudja magáról mindazt, ami egyébként addig Roard nézve pozitív volt, akkor e tekintetben világrekordot éltek el, de hogy egyébként a második kormányrendelet azt a cinizmust volt képes jogi nyelvbe ölteni, hogy a, a szövegét tekintve az alábbiakat mondja első paragrafus, az autós könyvzenei koncertet megtartásáról szóló rendelet alapján megtartott a Autós könyvzenei koncertekkel kapcsolatos pozitív biztonság és járványügyi tapasztalatokra, B. Autós könyvzenei koncertek közönség általi kedvező fogadtatásra, valamint az autós zenei rendezvényekre felmerült igények kielégítésére figyelemben indokolt, hogy autós zenei rendezvények megrendezésére sor kerülhessen, és innentől kezdve már mások is élhetnek vele. Ez valami olyan cinizmus, ami a politikától eddig nem volt távol, vagy sajnos nem volt távol, de azt a területet, ahol te vagy, eddig nem érintette, és ha azt kérdezett, hogy mi a kérdés, nincs kérdés. Én nem fogok hátat fordítani a tankcsapdának a netán véletlen jövőre a Volt fesztiválon lenne, de megélhetési rockzenészről eddig nem hallottam, megélhetési politikusról hallottam, és az, amit elkövetett ezügyben a tankcsapda olyan széles körben tette lehetővé a megélhetési rockzenésznek a fogalmát, hogy nem tudom ki mindenki ki mindenki dobna még le magáról a színpad. Noresz, ez borzasztó. Hát ö, többször magamban a, a, a kérdés, hogy a kérdés, persze tudom, hogy, hogy Nincs kérdés? kérdés. Maga, maga hát, az, hát, hogy abban a közegben, igen. ahol létezer, ilyen történik, az skandallum, az borzasztó, eb, az egy rohat almamből ki kell vágni ezt a szeretetet, hát hogy lehet kivágni a rockzenéből a tankcsapdát, vagy miről beszél itt a fia? Ja, ja hát ö, igen, én azért abban megértő tudok lenni mindenkivel elnézést a mai vitásomért, hogy a a túl jó hiszemért, hogy, hogy egy olyan helyzetben, amikor valaki egy izgalmas produkciót akar tető alá Láttad a 45 percet, Orest? Azt szándékosan nem néztem hát meg, mert tele voltam a, a sok témával. Én inkább arra reagálnék, hogy szerintem ezek a... Ezek a nem adom csak a koncertre, mondom, mert szerintem egyszer egy ilyen ügyet létrehozni most a körülményeket, egy pillanatra tudom, hogy nem lehet, de ha tegyem zárójelbe, az egy jó poén, de én nem hiszem, hogy emberek koncerteket autóval ülve fognak nézni. Én már az autós mozizó is azt gondolom, hogy egy idejét múlt és nem fújabb azt az élményt még a következő napokban, hetekben sem, amit egy mozitól várni szoktunk. Az autós koncertesdi szeretem a tankcsapdát, gondolkodtam is, hogy Fehérváról megnézzem ezt a, ezt a showt, de azt gondoltam, hogy azt érzem, hogy, hogy ez, ez, ez, ez egy pár napig érdekes, aztán tovább nem. Sridlowicz Gábor, a zenekar gitárosa a kormány lehetővé tett két koncertről ő azt mondta, ők csak kitalálták az ötletet, amit a főszponzorunk a Molnak nagyon tetszett, és egy roheli emberi ügynökségen keresztül elkezdődött a szervezése. Ez a tényleg. Szóval, amikor valaki lefekszik egy nővel, aki kilenc hónap múlva azt mondja, egy gyereket vár, és azt mondja az illető, hogy igen, nem is értette, hogy lehetnék én az apja. Neked ennyire diplomatikusnak kell lenned a tangcsebdában? Én azt gondolom, hogy nem, nem lenne korrekt a részemről, hogyha belemennék ennek az elemzésébe, és ráadásul azt is látom, és az előbb ugye azt mondtam, hogy, hogy túl jó szintű akarok lenni, hogy akkor, amikor egy, egy ilyet kitalálnak ők, és egyébként látom a, a, az ő mozgásukat, elég közel a hozzájuk, és, és szeretem is őket, ott valóban az, az működik náluk, hogy vágjunk bele, indítsuk el, tök jó lesz, aztán belesodródtak valami olyan, amit ők sem akartak, Lesznek rajta, azt Az együttes tagjai közölti kikérik maguknak, hogy egyes jött menj, senki, szarházi köcsögök azt mondják róluk, lefeküdtek a kormánynak, miközben ők csak adni akarnak a közönségnek, akár a koncerttel, akár azzal a napokban összegyűjtött 2 millió forintot a koronavírus járvány miatt. Azt hiszem, hogy egy szeszipari céggel karöltve jött ez létre. Figyelj, azért ez nonsensz. Ebben egyébként igazán a kormányzat ludas, amelyik ezt lehetővé teszi. De a kormányzat hogy ne élne egy olyan lehetőséggel, amelyel egyébként aztán a rockzenészeket is megosztják olyan mértékben, hogy lehet, hogy a színfalak előtt nem beszélnek róla, de a, a színpad hátterében, a backstage-ben egymást szarozzák, már szíves elnézést. Ez nonsense. Nekem nem áll módomban erről hallgatni, miközben te beszédesen hallgathasz, de ez nonsense, Norrisz. Ez nonsense. Hát. Tehát, az, hogy elkezdje egy zenekar 45 percben keresztül azról beszélni, hogy soha nem voltunk, és soha nem leszünk fideszesek. Egy ilyen szituációban... Hát meg fogom nézni most ezt a 45 percet. Nem akartam erre túl sok időt becsérelni, táplálkoztam abból oda-vissza. Áradatban, ami a Facebookon szembejött... A teljes az együttes dobosa azt mondta, akik egy, ugrasz, egy tollal ugrasztják egymásnak, ez ugye a 444-re és az indexre vonatkozik, akik egyébként... Önmagukhoz képest teljesen visszafogottan, csak és kizárólag a jelenséget megfogva értelmezték. Nem már róluk mondanom, semmi rosszat pedig. Néha kifejezetten ülök, ha rosszat mondhatok róluk, mert hogy az ember a neves versenyfeleit néha nemtelen eszközökkel löki hátra, mint ahogy egyébként síkfutásban is dolgoznak, könyökkel. Azt mondja, a Tamás az együttes doba, azt mondja, aki egy tollal ugrasztják egymásnak az embereket és rombolnak, hogy a kommentelőkről vagy újságról szó, pontosan az nem egyértelmű, azok késes G, e, a legundott emberek a földön a legtudálékosabb kis mocskok, azok pedig, ha valaki egy kocsiban megbújva, ingyenjegyel az autós koncertjüket, de másnak megírják, hogy az egész szar volt, az szerinte köpedelem és szánalom. Miközben egyébként Péter Szabó Szilvia nagyvonalúan sok sikert kívánt nekik, miközben ő nem tarthatta meg a koncertjét. Nem, nem tudom, a, a hátterét, bármint a Péter Szabó Szilvia féle koncertnek, Mondom, én csak azt a részét néztem azt a mém áradatot, amit, amit mondjuk minimum kapott a Lukácsék ebben a, ebben a pár napban. A molnak ki kellett volna adni egy közleményt. Ez a marketing, ez nem lehet pozitív marketing. Ugye ti a Nagyon Balatonnál talán Szollár Domokossal is beszéltetek, vagy fogtok beszélni, a Navracs is lesz most talán holnap, vagy ma, mert folyik egy ilyen online uh, sorozat. Ez nonsense. Egy támogató épp úgy tud jót tenni, mint rosszat. Azt kérdezem tőled, hogy a Nemzeti Kulturális alap, Kulturális Fesztiválok kollégiumának nyilatkozatával találkoztál. Amit június 4-én adtak ki, az elmúlt napokban az NK a kulturális fesztiválok kollégiuma a felhasználó fiókokon keresztül a következő értesítés küldte ki az idei évre pályázóknak. Értesítjük, hogy a Nemzeti kulturális Alaphoz benyújtott és fentérrel a halasztott minősítés kapott. A kollégium ismét napirendre tűzi a pályázatokat, de legkésőbb 2020. június 8-áig szíveskedjén tájékoztatta a kollégiumot az alábbiakról, tehát a határidő már lejárt. a beadott pályázat fesztivál szerint megvalósult, a beadott pályázat a terv szerint nem valósul meg, és egy csomó pont egy, a, de hát az, az, az ugye egy az NK-val kapcsolatban az egy ugyancsak, bocsánat, az iparági kifejezés aztán, amit az egy, egy kérdés kérdés, hogy ugye NK is kérdőjelekkel volt ele, hiszen a, a benyújtott pályázatok esetében sokszor nem lehetett tudni, hogy azok az események megvalósulnak, -e, vagy sem amelyek amelyekre pályáztak a, a pályázók és hát így sokszor az a kérdés felült fel hogy függetve attól, hogy akár nem rendezik meg ezeket, bizonyos mértékig támogatást élvezhessenek ezek a kisebb események is, amelyeknél egyébként egy-két millióporintos támogatásokról van szó, ennek érdekében emeltek szót sokan. Még két kérdés van. Az egyik az, hogy az mennyire szerencsés, vagy abban nincs mit tenni, hogy fesztiválok gyakorlatilag egy időben lesznek, amiről én tudok, hogy Bormámor bénye augusztus 15-16, nemzetközi amerikai autós Fesztivál, Komárom augusztus 15-16, Tisza tavi napok, Tisza füred, Augustus 17, hús strandfesztivál 19 Zamárdi, Bimájlék 19 19.22, Zamárdi, Fekete Zaj, 19-22, Sástó, Boglár Születi Fesztivál 19 Balaton Boglár, Campus Eleven Debrecen 19-e, Augusztus 19-23-a, -e Ubikek lett. Ez, ez a legérdekesebb, nem hallottam ellenézést, ha rosszul ejtettem. Zsámbék, 20. a 22. Déjà Vu Szeged, 20. 22. Palóznaki Jazz Picnic, 20. 22. Volt van Rock Festival Komló, 20. 22. uk and Roll, Karanténzáró piknik Uk 26. a 30. a EFOT 26. a 29. -a, Szeged, 26. a 29. -a, utcafesztivál Veszprém, 26. a 29. -a, fishing Orfű Orfi, 26. a 29. a Colorado, 26. a 29. a Táborfesztivál Sör Olimpia Alsóős, 26. a 29. -a, motor Rock Weekend Hajdunánás, hadd ne soroljam fel az összeset és szeptember elején kapolcs, Alpárfest, Közgáz ezek már mind a szeptember eleje. Ezek nem fogják egymást kinyírni? Hát és azt tartok, hogy ezzel még nincs vége a sorban, mert nagyon sokan még most dolgoznak azon, hogy akár hozzanak étre, akár, hát, ö, ö, akár módosítsák a korábbi dátumukat. De eddig ugye kettő kérdés merült fel azok esetében, akik, akik várták az augusztus 15-e utáni időszakot. Egyrészt az, hogy a közönség bízik-e majd abban, hogy tömegbe lehet menni a jármány elmúltával, másrészt, hogy lesz-e a közönségnek ezeket az eseményeket látogatni. Most már a harmadik kérdés az valóban az, hogy hogyan és miként tudnak választani, és lesz-e elegendő számú közönség ezeken a fesztiválokon. Mi azt látjuk az első két kérdésre válaszolva, leginkább arra, hogy mennyire bíznak az emberek abban, hogy tömegbe lehet majd menni augusztus 15-e után. Ugye a BI-fesztiválinkra sokkal nagyobb az érdeklődés, mint azt gondoltuk, vagy mint amit a korábbi időszakban ö, vártunk. Tehát az látszik a közönségen, hogy járvány ide, járvány oda, egész egyszerűen ott akarnak végre lenni ezeken a, a programokon. Hogy ezt hogyan és miként befolyásolja majd, majd az, hogy egymás hegyén hátán vannak nagyon hasonló közönségnek szóló programok is, ezt az idei év majd eldönti. Vigyazatban azt kérdezem, hogy mi az igazság abból, hogy augusztus 19-én a Népstadionban, illetőleg mostani tudásom szerint a Népstadion előtt, mert hogy a Népstadion gyepére nem engedik rá a fesztiválozókat, szerveznétek, vagy szervezne valaki egy nagy fesztivált, tudtommal a szerencsejáték ZRT nem támogatja ezt a fesztivált azzal, hogy a gyepszőnyegnek a felfrissítését magára vállalnák közel 200 milliós összegben. Elnézést, ha túl informált lennék a kelleténél. Hát mi augusztus 20-a kapcsolatban ugye most már a 7 éve, pontosabban 8-e, óta a Balaton, emeltük ki magunknak. hogyha mondhatom így, ugye akkor indítottuk el az általad már említett volna nagyon Balaton sorozatot, aminek egyébként augusztus 20-a volt a, a, az egyik indító ötlete. Azt szerettük volna ünnepé vanázsolni. Az idejében ugye a turisztikai ügynökségtől Értesültünk mi is arról elsősorban, hogy augusztus 20-t egy kiemelt az eddig innél más köntösbe öltöztetett ünnepként jelen majd meg Budapesten. Ennek megfelelően ötletek, kérések, kérdések hozzánk is érkeztek azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan és hogyan lehetne minden inkább új formába öltöztetni. Úgyhogy mi dolgozunk azon, dolgozunk néhány ötleten, ennek egyébként része egy névstadion környéki egynapos fesztivál is, de attól még nagyon messze vagyok, hogy ennek a részleteiről akár Akár négyszer közt, akár nagy közönség előtt beszámolhassak, hiszen még egy egyecetvonás sem történt. hogyha mondhatom így, zenekarokkal egyeztettünk, zenekarokkal. Hát azért várják, biztos, hogy több történt, hiszen azok, akikkel én beszélgettem, azok már utána érdeklődtek annak, hogy a népszdalil hogyan igénybe vehető, és ők nem magánszereplők. De tudomásul veszem, amit mondasz. Ha a molhoz bármilyen kontakt személye rendelkezel, és azt átadod nekem, azt megköszönöm. Nem ellened dolgoznék, hanem utána, hogy a mol nagyon balatom vagy ez a tankcsopna is a múlt érinti, szívesen meghallgatnám az ő szempontjukat. Én pedig azért szerettem volna ezt a beszélgetést mindenféleképpen lebonyolítani veled, és csak veled, mert ahhoz, hogy legközelebb normálisan tudjunk beszélgetni, ahhoz ezen a beszélgetésen de túl kellett esnünk. Nagyon örülök neki, és nálam se szólsz egyébként interneten, csak a TV-ben. Igen, igen, ezt én tapasztalom, mert az internetes hallgatás, az vagy a hallgatottság az a békasegge alatt van. Szólni fogok a rádió saját holapján is, hol szól, hol nem szól. A mai napnak nem az egyetlen ilyen technikai ez. Ha tudsz ilyen kontaktot, köszönöm, de remélem megérted a szempontjaimat. Vagy nem, már hát nem tettem teljesen tönkre a kettőnk sem sem abszolút. Köszönöm szépen a beszélgetést. Megelőzni szia. Szia nos. Sójapisztolyt édes üres. Köszönöm szépen. Nem működik, tehát Hol működik, hol nem működik? Jó, ez most már a második ma. De viccben a harmadik. Köszönöm. Van három percük arra, hogy reflektáljanak, aztán hívom Trunkos Andrást. Értékeljék egytől tízig azt, amit hallottak. Nem azt kérdezem, hogy tetszette önöknek, hanem hogy mennyire fogta önöket meg. Beleértve, hogy indulatban fölében ültem a riportalanyomnak, biztos nem volt helyes. Egytől tízig, 06, 1877, 0877. Figyelek, ha van mire domokos vagy bármilyen mall marketinghez az ismerettségi körömben kérek elérhetőséget. Aztán természetesen utána megkérdezem, hogy az én műsoromat nem akarják-e támogatni, ez az evidens. Van az a pénz, amiért elhallgat a kejfejancsi, és nem olyan kritikus. Ahogy ez Fábri Sándor örökbecsően mondta, van az a pénz, amiért az ember haján korpásodik a fejbőr. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nyolcasra fogod meg. Jó reggelt! Jó reggelt, nagyon tetszett. Számot kérek. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó reggelt. ha lehet, ha lehet mondani, akkor tizenegyes. Hát ez nagyon szomorú. Sztatekültesz egy számot! Jó reggelt! Kilenc. Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, nyolcas! Köszönöm! Megkaptam, igen, köszönöm! Megkaptam dolog Telefon számát! 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt, hármos! Köszönöm! Jó reggelt! Nagyon jó volt, Jó reggelt! Jó reggelt nyomottak! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok tízes! és az internet hallgatóktól majd biztos fel lesz a SoundCloud-ra, ami ma összejöhet az összejön. Cserébe már nincs több, mint négy hét. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, kilenc! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, hatos! Mit hiányolt? Hiányolni uh tulajdonképpen azokat a válaszokat, amik helyet -huh. hallgat, beszédes hallgatnak. Köszönöm. Egy telefon még belefőd. Jó reggelt. Jó reggelt, kettes. Mit hiányolt? Mondom, mit hiányolt? Uh -huh. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont Ja. Azért azzal szembe kell nézniük, hogy én tudomásul veszem, hogyha ha kettes, csak akkor ha megkérdezem, hogy mit hiányoltál, nem árt, hogyha tud válaszolni. Köszönöm további telefonokat nem várok. nézést a csúszásért nem, hát az érezhető volt már tegnap, amikor itt összeszedtem a részleteket, hogy nem lesz ez olcsón megúzható. E, időnként az én szövegem az hosszabb volt, mint a lóbevén noreszé, de hát mondjuk ezt nem is nagyon várhattam tőle az ellenkezőjét, mert ugye saját maga ellen az ember nehezen tud mit mondani. Ugye amikor én fölívtalak téged, és elmondtam, hogy miről lesz szó, azt nagyjából összefoglalom neked, e, illetve nem neked neked kéne meg hanem azok számára, akik most kapcsolódnak be, vagy akik kíváncsiak az Omegával kapcsolatos részletekre. Nos, ugye először arról lehetett hallani, hogy hogy maradnak el a fesztiválok, akkor arról lehetett hallani, hogy hogyan történik a egy visszafizetése, vagy nem visszafizetése, akkor ott lehetett tapasztalni az ellentéteket az egyes szervezők között, akkor arról írtak a koncertági főújságírók, hogy egyébként a viszonyulás az annak is a függvénye, hogy ki milyen anyagi helyzettel bír, vagy ki milyen közel áll hozzá a Fideszt, ki, ez milyen közel áll a Fidesz, akkor már utáltam az egészet, mint a Szahart, mert ugye én a Rock and nem gondoltam, hogy annak része a Fidesz, nem gondoltam azt, hogy része a, a, a az, hogy része a pénz, azt megtanultam, meg egy csomó dolgot megtanultam, de ezzel együtt ismerjük egymást nagyon jól tudod, hogy a lelkesedésem azért, ha nagyon bekenik szaharral, akkor azért az mégiscsak csökken, bár tisztában vagyok, hogy minden nem olyan szép, mint ahogy az 17 éves koromban elképzeltem, de és akkor itt most erről hosszan mesélhetnék, de nem teszem. Aztán később lehetett olvasni arról, hogy hogy osztja meg a szakmát, az Artisiusnak a döntése, amely egy sor előadónak bruttó 160 ezer forintot biztosított, és jött Majka, aki azt mondta, hogy de itt egy csomó olyan ember is felvett, akinek nem kellett volna. Akkor jöttek olyanok, akik a felvett pénzt felajánlották nemes cél, miközben azt mindenki csak a saját céljára költhette volna el. Ott sikerült zenészeket egymásnak ugrat, úgy, amit azt aztán én végképpen nem néztem volna szívesen. Figyelj, ha az Omega korában összeverekszik a színpadon, mert nem tudom, egy nőnök vesznek össze, vagy egy gitárszólón, hát az szerintem a szenzációs. De amit az Artisiusz előidézett, az a az a virtuális tömegverekedés, az köszönöm szépen, kimaradhatott volna az életemből, és jött a tankcsapda, amely a maradék import is letörölte erről az egészről, ahol sikerült egy tankcsapdára írt jogszabálya lehetővé tenni két olyan autós koncertet, amelyről megmondta a hogy nekik semmi közük nincs a jogszabályhoz, de ezt 45 percen keresztül úgy sikerült elmondani, hogy közben mindenkit az ég egyatt a világán besároznak, akik csak valaha a környékük voltak, pontos vesző, és akkor jött az Omega, ugye két szereplésével, ugye, hogy ennek köze volt-e a Mekinek a születésnapjához, gyanítom, hogy igen, ugye egyszer volt egy blik, amely arról szólt, hogy még egy ilyen hullám, és aztán soha többet nem lesz omega, akkor aztán jött a TV2, amelynek ez sikerült tovább habosítania, ahol az ember abban nézett szembe, hogy szegény omega, nekik nincsenek anyagi problémáik, de egyébként a ródok azok hogy a halnak éhen, és akkor az ember arra gondolt, hogy ez mégiscsak egy közösség, ezek az emberek ki kell, hogy álljanak egymásért, és miután ebben a Tekintetben nem szerettem volna egyetlen zenésszel se beszélgetni, mert az maga a borzalom lett volna. Kapóra jött a vele való ismerettség, aki azért mégiscsak zenész. Persze, na. Én, Félye, én csak a nem életemet nem élem a tévé nagy nyilvánosság előtt, lehet, hogy ez is rövidesen meg fog következni. Szóval, és akkor felhívtalak téged, és arra kértelek, hogy erről és néhány más dologról még, ami az omega kapcsán eszembe jut, beszélgessünk. Először beszélgessünk az első feléről, de nagyon röviden. Um, csak, hogy érthető legyek. Ha akarod, mondok nevet, ha akarod, nem mondok nevet. Én egy Úgy, rajongó vagyok. Nevetre, egy kicsit hangosabban majd, ha lehetne. Laszsz, rendesen. Hát, hogy rendesen hallak, az túlzás, visszahívlak téged, hogy hát, ha akkor egy kicsit jobb lesz. Jöten. egyáltalán nem, semmivel se jobb, de ami a rádiónak a technikai színvonalát illeti, azzal kapcsolatban előbb-utóbb úgyis hadat fogok üzenni a műsorszolgáltatónak. mert azért mindennek van egy teteje meg alja, de ezt most nem ebben a pillanatban fogom megtenni, hogy számomra az a szféra, amelyben te dolgozol, az mint egy rendes e, kamasznak, aki gátlásos volt, és mindazt, amit a világról gondolt, azt a rockzenén keresztül gondolta, megélni, megvalósítani, függetlenül, hogy az én gyerekkorom azért az még nem az a kor volt, amikor az ember olyan szabadon mehetett koncertekre, e, hosszú hajat se lehogyan lehetett viselni, és most, ami a kopasságom elkerülése érdekében is van, a hosszú hajam nem összeegyeztethető azzal, mint annak idején volt. E, és csak hogy a naivitásomról mondjak neked valamit, ugye néha nagy protekcióval eljutottam a Kekre, ami ugye akkor a legnagyobb intézmény volt, és akkor voltak az év végén az a díját adó, És emlékszem arra, amit soha nem fogok neked elfelejteni, vagy nem neked, hanem mondom neked, hogy elfelejteni, hogy ott az egyik kategória győztes azért nem tudta átvenni a díjat, mert hogy segrészek volt, és ott feküdt a saját hányadékában, amit én láttam. Tehát konkrétan láttam, miközben a nagy érdeminek azt mondták, hogy valamilyen, malőr következtében nem tud ez bekövetkezni, és én megmondom neked őszintén, trukos, de ide ismersz engem, én azt akkor már nem tudtam feloldani, de az közel se volt egy olyan sorozat, mint amit itt most koronavírus járvány kapcsán megéltem, és amely trónfosztotta, szentségtelenítette, meggyalázta azt a rogzenét, amely hát eddig is eléggé viharvert állapotban volt, mert mint a hazai szereplők a szememben, de mindaz, ami itt most egymásnak esésben tapasztalható volt, az a maradék hát micsoda himporát is leszórta ennek az egész nyavajakorságnak, amiben te központi szereplőként vagy jelen az omegában. Nagyon idegen, amit mondok, vagy te ebben már régen tisztában voltál, is cinikusan, mint amilyen vagy, együtt tudsz élni maradéktalan harmóniában. Tökéletesen, ha ez hallható, tökéletesen eltaláltad. A, én ugye, mint ezt te nagyon jól tudod, évekig népzenét játszottam a Colinda nevezetű együttesbe, és egyetlen egy zenekar leszámítva a Beatles Rolling Stones, ami nekem is, és annak idején a zenekarok, ő tűzkerék, sokmat. egyetlen zenekar ütött meg, és az nagyon tetszett a Sex Pistols, aki azt mondta, hogy az, az egész egy Rachenrols Vidli, és ez az. Tehát ez az egész történet, amikor elkezdődött annak idején, akkor már Eredendőben üzlet volt. Ez itt Kelet-Európában jelentett valami sokkal többet, ez nem zárja ki azt, hogy Nyugat-Európában is, de a úgy ment a színpadra, hogy sok pénzt akar keresni. A, a magyar zenekarok nagy többsége a klubokban önkifejeztek, és, és játszani akartak, és ez egy nagyszerű történet volt, elmenni úgy az ifjúsági parkba, sorbálni, bemenni a koncertre, pont ugyanazt éreztem mint te, hogy hú, ez valami nagyszerű, ez az enyém. Aztán 70-es évek közepére kiderült, hogy ez az egész üzleté vált. Olyannyira üzleté vált, hogy például a Pink Floyd azért vált ketté, mert a Roger Waters azt mondta, és a fal című lemezük innen indult, hogy most már akkora falat építettek a közönségnek saját maguk közé, hogy ő már ebben nem kíván részt venni. Tehát nem voltunk egyedül, vagy amikor később mindenféle sikeres vagy félsikeres zenekarokban játszottam, és eljött a profizmus ideje, ez például a bikini, én már azt nem kívántam csinálni, mert én nem az a típusú ember voltam, direkt nem mondok zenész, nem az a típusú ember voltam, aki fölmegy a színpadra és X összegér, eljátsza ugyanazokat a nótákat, 25-ször, 32-szer karóráját nézve, áfát számolva, hogy jó, mikor lesz végig a koncertnek, azt vegyük már fel a, a, a részt. Mondok mást, ami után kiderült, hogy Magyarországon is intézményesítették a lázadást, a következő játék folyik. Az folyik, hogy a, a, a zenekarok játszanak, és utána kitöltenek egy listát, ami alapján a jogvédő a koncertek után átküldi a saját koncerted jogdíjait. Ezt ma már az zenekarok többsége úgy csinálja, hogy nem azt a listát tölti ki, amit játszik, hanem ami neki jó, a saját szerzeményeket. Ezzel is egy ilyet tudnék neked mondani, amitől én is úgy gondoltam, és úgy is érzem, hogy ez az egész Rákendróla egy svindli, ahogy ezt a. és a Rákendróla benne van a neotontól kezdve a egyszemélyes repzenekarig, az egész üzleté vált, és mivel üzleté vált, ezért a. Az, az üzlettársak idézőjelben marakodnak. Jó, de akkor ne marakodjál, te, te olyan vagy, mint egy madár aki egy kurva, amikor szerelmes lesz az ügyfelébe, akkor azt mondod neki, ki van rúgva? Hát, mondhatnám. De nem teljesen igaz. Megmondom, miért csak magamról szóltam, amit elmondtam. Tehát én gondolom így, <gül> én ezért nem játszom, sok más mellett, mert hát gondolj bele, amikor egy, egy abban az időszakban, 60-70-es években egy kolindával, trabantban elindultunk, és a kvázi, a most nagyon divatos, akkor még kevésbé például magyar feldolgozott némzelét terjesztettük. az nem a pénzről szólt, hát mond, te, hagyjuk, tehát nincs az öntömjén. Ami az omegát illeti. A, tulajdonképpen a kóbor mondataiból kipiszkálták azokat a szavakat, ami címoldalra tudott kerülni a bulvárba, és ezért megjelent a címoldalon, hogy padlón az omega. Az omega nem azért van padlón, mert vírushelyzet volt, nem azért van padlón, mert méltóságon, aluli módon fölvett volna pénzeket olyan zenészek elől, akiknek erre sokkal nagyobb szükségük volt, hanem mert a penkőlaci is, a molnágyúri is kórházban volt, a cikinek meg meghalt a felesége. Tehát a banda lelkileg volt ö, teljesen padlón, Elnézést, ezen ehet... utóbbi részletekről egyáltalán nem lehetett hallani ezt a blikka. azt. Mert nem, mert már nem akarunk erről beszélni. Megbeszéltük a Mekivel, hogy nem beszélünk róla, mert nem szeretnénk a sajnálattárgya lenni. Jó, de hogyan Ezért... lesz egy blikk és egy TV2 megnyilvánulásból egészen más, mint amit az Omega eredetleg akart? János, ezt te kérdett tőlem? Én. Kijött a TV2 a, a, a Góborhoz, átmentem, arról volt szó, Azért mentem át, hogy ezeket, amit most neked elmondok, ezt ugyanott tisztázzuk. Elmondtuk a mondatainkat, szépen elvoltunk, mosolyogtunk, majd amikor megnéztem ezt a műsort, akkor láttam, hogy egy, maximum két mondatot idéztek tőlem, és az egész a Benkő betegségéről szólt. Nem tudtunk róla. Én nem tudtam, Kóbose, nem tudtam róla, hogy ez, ha erről szól, akkor minek mentem át. Hát nem menjenek be a Benkő a kórházba, hát erről szól a mai híradás. Ma Jó, bizonyos el... szempontból azért ne haragudjál, Ludas voltál, mert amikor a TV2 riporter a te jelenlétedben, ha az, az volt, azt hiszem az volt, fölhívta a kub, a felhívta a benkőt, akkor annak az egésznek volt valami páratlan jelleg és ki lett hangosítva, tehát az, ami maga volt a borzalom. Korrekt, amit mondasz, ez ma a média, nem csak itt volt minden. Na itt. mi a f... veszett ebben részt? Elmondom neki, igazad van. Ö, ö, hogy kérdezek valami, Olyan sokat látsz engem szerepelni mindenféle, mert nem. Nem, pontosan nem de vissza is kérdeztetek, milyen gyakran szoktál te beszélni, amikor szerencsétlen rockzenész, meg akkor, amikor az omegáról van szó. Erről, de, de mondom, tehát pontosan ezért vonultam vissza, és úgy állok hozzá, mint a medúza ezekhez a dolgokhoz, mert nagyon jól tudom, meg van hozzá koromkorunk, hogy más is kisülhet. Itt ellenben dühös lettem, amikor tényleg azt sugalta a, a, az újság, viszont az Omega attól van kétségbeesve, hogy, hogy most nincs gázsi. Az Omega ettől nincs kétségbeesve. Az méltatlan lenne egy a zenekartól, hogy ilyen marhaságokban részt legyen. Amit elmondtál a többiekről, arról nem nagyon tudtam, nem nagyon tudtunk, te világosítottál fel, hogy többek között a tankcsapda játszott. Nézd, Folytatódik a mese. Van egy nagyon kedvenc sorozatom, mindenkinek van, az a cím, hogy a feketetükör. Meg kell nézni, angol sorozat. Erről szól, hogy ki az, aki kitalálja azt, hogy egy vírus helyzetbe beültetnek négy bulvárfigurát a televízióba, és embereket aláznak meg azzal, hogy tessék beküldeni mindenféle anyagokat, kapszért egymilliót. És emberek csinálnak magunkból hülyét. Vagy, vagy milyen, milyen világ az, ahol tényleg zenészek ugranak egymásra, mint a, mint a kutyák, akik osztoznak a konzon, és tudod, azt szoktam mondani, hogyha egy olyan nagyságrendel, ö, lenne, nagyságrendel lenne szó, mű, több milliárdról. Hát, De akkor lehet, miért nem kérsz az... ilyenkor, az még ingyen reklám is lenne, miért nem kérsz ilyenkor helyreigazítást, vagy miért nem kérsz De... az omega helyreigazítást? János, szerinted van ilyen? Nincs. És ráadásul a következő történik volt már, voltunk már ilyen helyzetben. Tudod, a klasszikus, cím padlón az Omega, hátul kisbetűvel mégse. Nincs rá szükségünk. Az Omega Együttes tavaly is, tavaly előtt is, és idén is azt tervezte, hogy a Jura Hippel, a tel a Nazarettel a a zenekarokkal játszik együtt, Manfred-bennel, aki már 80 éves, tehát játszunk együtt, és egy bizonyos korosztálynak és néhány érdeklődő fiatalnak végig csináljuk megint ezt a kvázi európai turnét. Nem nagyon vettünk mi részt ezekben a dolgokban, azt hiszem a jövőben sem fogunk. Na most ebből aztán adódott ez a vírushelyzet, amely vírushelyzet kezelése számomra, hát a omega teljesen méltatlan lett volna. Tehát, tehát eszünkbe se jutott, mi nem kezdtük el hirdetni, egyé egyéb felállatot. Hát fölvesztett, fölvesztett, nem veszett, nem veszett, te dolgod, nem az omega dolga. Nem a rockzenekarok dolga, és most hangsúlyozom, a rockzenekarokat. Hogy a, a, az egyébként bulvár szereplők mit hordzanak össze, ez az ő dolguk. De roktanak, roktak, Jó, de akkor beszéljünk a... néhány percet mégiscsak arról, ami a TV2-n és a Bliker nem sikerült lehozni. Mi lett volna az eredeti mondandó, függetlenül hogy a Kejfej Jáncsit a Spirit TV-n keresztül is sem tud olyan befolyásoló tényező lenni, legalábbis, ami a töbegekhez való eljutás illeti, mint a TV2 vagy a Blik, de hát a maga szerény módszerével azért az igazsághoz közelebb tudja segíteni a nézőt, hallgatót. Ugyanezt, amit elmondtam, az omega együttes úgynevezett lelki problémáját, a betegségei okozzák. Nem a vírushelyzet, nem a vírushelyzet adta koncertelmaradások, hanem, hanem az Omega ráadásul az a zenekar volt, aki évekig csak 3-4-5 koncertet játszott egy évben. Nem, az omega ez így nem érintette. Az omega ez úgy érintette, hogy nem lehetett, a ciki ott állt a, benkül, a kórház előtt a benkül, és ebben nem, nem engedték be jogosan, nem engedték be, mert minket ez érintett. Hát azért gondolj 70 fölött van az egész társaság. Azért annak idején mikor a faluba ücsörgött János bácsi 77 évesen a madon, akkor úgy néztünk rá, hogy János bácsi vasörgő, aztán majd vasárnap megyünk hát, És ezek az emberek pedig annyira ennek élnek. Többször hallom, hogy miért nem hagyják abba a francba, Öregen, nem ennek élnek, ez az életük. Ez már nem pénzről szól elsősorban, hanem ha a benke nem mehet fel a színpadra, abban belehal. Amikor, De ha már itt tartunk, öö, akkor ő milyen állapotban van? Mert a ugye lost, elmondom gyorsan kettőt. Két évvel ezelőtt a turnén Dresdába már kórházba kellett vinni rák. Akkor az volt a történet, pont. Most az volt a történet, hogy a rengeteg 28 féle gyógyszert szed, kikezdte a gyomrát meg a gyelőcsövét, belső vérzése volt, és a vérének egy jelentős részét elvesztette, idézőjelben az utolsó pillanatban került kórházba, mert valójában már, már, euh, hát már beszélni is alig tudott. És, és ellentétben azzal, amit esetleg emberek gondolnak, ezek az emberek ugyanúgy tudnak családban egy feleséggel magányosak lenni, tehát nincs aki vigyázzon rájuk, a fia vitte be kórházba, mert egyházba laknak, szomszédszobába, vagy szomszédajtóba, euh, pont. És gondolj bele, 70 fölötti, és mindenki gondoljon bele, aki az Olegát véletlenül is elkezdi bántani, 70 fölötti emberek küzdelek, 80 gyerek, közeli emberek. Most direktül várja, én, én is marketingelek. szóval. Abszoltó, ott volt és a kóbor. És a szeretetről csak annyit, és ez életben tartja őket, hogy a kóbor születésnapján több mint két millió ember a Facebookon jelezte, hogy gratulál neki. Tehát azért ezek még számok. Az és mindenképpen. És és, és így van, és a Laux Józsi halálának második évfordulóját 1.600.000 1 millió ezer ember, és ott a presszerét is feltettük. Néztem, tehát ebből a szempontból, drágám, te se vagy külön, mint én, mert ahogy sorrendben rakod a kóbort az immáron szerencsétlenül a túlvilágra távozott blörót és a presszert, abban szintén van valami el... János, egyszerűen a dolog. Baszkurált marketing. Meg, nem, megfertőzött bennünket. Valójában én nagyon szeretem ezt a zenét. Tehát alkalmanként, amikor az Omega koncert elindul, legyen az akárhol, elindul, és akkor én úgy, úgy nézem a bandát, és esküszöm neked, még úgy kicsit meg is könnyezem. Mert, mert jó, de jó. ha már itt tartunk, akkor árulj el, hogy neked ebben a, tehát az omegához való köt, kötődésed az micsoda. Valószínűleg nem az a dolgot, hogy pelánkázad őket, nem az a dolgod, hogy elvigyed őket játszótérre, nem az a dolgot, hogy gyógyszert vegyél nekik. Mi a te dolgod? Két alapvető dolog van. Az egyik nyilván, hogy megszervezi a koncerteket, és azon belül tehát létrehozni a produkciót. Most például meg itt új lemez készül, Létrehozni akkor a produkciót, megszervezni a kortezeket, és biztosítani azt, hogy az ennek a zenekar megfelelő körülmények között oda kerüljön. A másik dolgom pedig az, hogy estéről, estére, reggeltől reggelig elveszélgetek velük. Tehát amikor a lacinak baja van, a, akkor hív, amikor a Gyuriak van. és nem csak a baja van, öröbi bajom, hát figyelj de ez, egy, ez már, tehát Magyarországon a menedzser szó az egy új keletű dolog. Mást is jelent egy kicsit mint Európában, Amerikában, zenekar zenekarvezetőnek hívták, ma a zenekarvezetési lehetőségem kevésbé, de az a lehetőségem, hogy odafigyeljek ezekre az emberekre iszonyatos szeretettel, egy példa, a menkő nem most, egy három-négy éve kórházban volt, hívtam, nem vette föl, megint hívtam, nem vette föl, és elkezdtem csipetnyit félni, hogy egy újabb telefonszám, ami mögött már nincs ember. Cipő, Laut, Somló, Komárlaci, mondhatnám, és már nincs mögöttük ember. Tehát a mi életünk, és ebben most igazán közösséget vállalok, te is nyugodtan, a Rakendról szól, tetszik, nem tetszik, erről szól ezt szeretjük, és igenis féltjük az embereket. Tehát erről szól. De meg tudod, 7 -7 ha, meg éveken... tudod te aki pontosan, egész értetlen, pontosan tudod kifejezni magad, meg tudod húzni azt a határt, ahol abba marad a hivatásszerű működésed, és mégiscsak megjelennek azok az érzelmek, amelyeket talán a szerelemhez nem lehet hasonlítani, de talán mégis. Abszolút, János, annyira, annyira korrektül fogalmaztál, ez több mint hivatás, Hát azért gondolod, hogy ezekkel a bácsikkal olyan könnyű? Tehát, hogy, hogy, hogy ez olyan, hó, felhívjuk bóka katagás atúrót. Nem, ez, ez jól fogalmaztál. Nem, ez az igazság. Ez valójában egy szerelem a és az omega iránti szerelem. Ezért van az, hogy, hogy hát én nem igazán szeretem, amikor az enekat bántják, mert lehet az omegát nem szeretni. Nem van ilyen tényleg szeretem, ha nem tudom, milyen zenekar. Pont. De az omegát bántani, azt ma már finoman szólva nem illik. Ha valakik 58 évig esztergálnak, építészmérnökös ködnek orvos, azok tudják, hogy ezt végigcsinálni, ráadásul csapatba, amikor össze voltál zárva egy zsiguriba, és mentél Németországba turnéra, ez az egy más világ. Ezt nem tisztelni, az nem tiszteletre méltó. Úgyhogy azt nem is engedem. Tehát akár kibe hogyha ezt a társaságot bánják, mert ez a társaság ennél sokkal-sokkal többet értem el, az összes hibájukkal együtt. Azt szeretném végezetül megkérdezni, mert tagadhatatlanul ez itt van, a nyelvem hegyén ugye, hogy annak idejére kelték, hogy mi lesz velem, hogyha kihullik a gitár a kezemben, mi lesz velem, hogyha nem szól már a rock'n'roll, hogy van-e olyan pillanat? Vagy létezhet-e olyan pillanat? Vagy előbb lépsz le, mert hogy ezt nem vagy hajlandó megtenni. Amikor az imádott, vagy nem imádott, de nagyon fontos zenekarodnak azt mondod, hogy ebben az összetételben nem. És ezt azért mondom neked, mert a keresztúrinak volt egy estje a... a, a hogy hívják azt az intézményt, ami ott van a Dunaparton? Ahhoz, tudom, a, tudom, MIPA, a mipa. A mipa. És a mipában már a nagybeteg Kertész Imre jelenlétében volt egy Kertész Imre est, ahol Kertész Imre egy tolószékben ült, és beszélni már nem tudott. Én nem láttam az eseményt, nem voltam ott, láttam videófelvételt róla, és nagyon komoly ellentétbe kerültem, azt hiszem Vejszer Alinda volt a műsorvezető, és gyakorlatilag mindenkit a pokolba kívántam, Kerti Szimdét leszámítva, beleértve a keresztúrit is, aki a szervező volt, lehet, hogy a Vejszer nem volt benne, és ő volt a beszélgető partner, akkor elnézést kérek hogy ebben az állapotában ezt az embert mint egy cégért felmutatták, miközben ő maga már nem tudott ebben részt venni, hogy egyébként mit vett át tudatában arról az estről, ami róla szólt, azt nem tudom, hiszen e, azt nem lehetett érzékelni, de volt benne valami szentségtelenített, szentség, valami egész borzalom, ami az, ami az én általam felfogott, vagy tisztelt emberi méltóságot egy tízes kálán egyesre nem becsülte, a kereszt egy tízes kálán tízese nem értett velem egyet, hogy a hallgatóim akkor olyan foglaltak állást, megmondom őszintén, kurvára nem érdekelt, mert tudtam nagyon, hogy a belső hangomra kell hallgatni, és ez nonszensz. Tehát csak azért mondtam neked ezt a példát, hogy azt kérdezem tőled, hogy el tudod-e képzelni azt a szituációt, amikor te lemondasz arról a tevékenységről, amit folytatsz, mert azt mondod, hogy gyerekek, Csináljátok, halljatok meg a színpadon, vagy zen csinálja valaki más a zenét, mert egyébként, amit ti csináltok, az már nem lesz bekötve a konnektorba, de én ezt már se közelről, se távolról nem akarom nézni. Képes leszel le erre, vagy egy olyan kérdést tettem fel, amivel tisztában vagy, de minimálisan se szeretném megnyilvánulni az elhallva? Bármiről lesz ámítva a magánéletem, azt is csak azért, mert miért? A következő helyzet, van egy ellenmondás, vagy egy különbség a Kertész Imre és az Omega között. A Kertész talai dalai, azok könyvben szerepeltek, nagyon sokan magát a szerzőt képileg nem is ismerték. Az, hogy kitették oda, amit a festett örököt, ez legyen azoknak a története, és biztos van rá okuk, akik ezt tették. Az Omega Együttes képviségében is mindig megjelent, és ezért az Omega együttes, amíg a készlet tart, addig bírja a színpadot. Természetesen bennem is többször felmerült, hogy vajon ezt meddig szabad engednem, vagy közösben csinálni. A választ nem tudom, vannak pontosan azért, amit mondtam, a Menfriedben 80 éves, és ott van a színpadon, nyilvánvaló, egyre inkább e Közeledik az az időpont, amikor nekem is be kell látnom, hogy a végtelen szeretetemmel együtt ez már szállalmas. Nekem azt gondolom, hogy az lesz a dolgom, hogy ezt tényleg face-to-face -face közöljen velük, és hogyha akkor még mindig nem sikerül rávenni őket arra, hogy ne, nehéz dolog, nehéz dolog lesz, mert mindenük a színpad és a közönség szeretete, hát ezt tartja életbe őket, de akkor én, akkor én biztos, hogy kiszállok, azért szállok ki, mert azt én már nem szeretném végig érni. Tehát ezzel te inkluzíve azt állítod, hogy ez a pillanat nem jött el még soha. Tehát nem, nem lendült túl rajta az idő, nem volt olyan, amikor ezt valamiért megálltad. Azért nem, igen, azért nem, mert a kóbor rendkívül jó formában van. És hát a hogy Hát alacsony kevésbé, de hát ő billentyűső jó hátul el tud csinálni. A ciki még a probléma, mert ugye a kóbor két és fél, vagy két órát elrobíkozik ott elől, a ciki pedig ugyanez az aerobik, de még doperős van a kezében, ott nem lehet lógni. Amikor eljön az a pillanat, amikor már nem, akkor valószínű, hogy ők is fogják tudni, de én attól félek, és ezt komolyan gondolom, hogy, hogy hát ahogy ezt felénk mondják falun, annyi nekik. Nem fogják tudni nagyon túlélni, nem tudnak ennélkül élni. Addig, amíg a kóbor ilyen formában van, sokan kérdik, hogy sportol, meg hogy egészséges, én áprencok. Ilyen a genetikai adottsága, tehát amíg ilyen formában van, addig ez a dolog működik, de nyilvánvaló, hogy eljön az a pillanat, amikor ezt nem szabad csinálni. Ezért is tudom. Jelen pillanatban van rá közönség, jelen pillanatban jó a zenekar, hát azért erről is szóbeszédek szálltak, hogy az Omega már nem a régi. Hát persze, hogy van négy fiatal, akit föl kellett hozni mit a Real Madridba, mert hát azért ezt a műsort végig kell tudni játszani, tehát azért ide már házik kell segítség, de a Rawlingszor az ugyanígy játszik, tehát tehát ez már nem megy Jó, másik. tehát te azt állítod, hogyha eljön ez a pillanat, akkor lesz erőd tehát. ezt elmondani. Jó, figyelj szívem, legutóbb a Dévény Ádám halála kapcsán beszélgettünk. A harmadik beszélgetés, az legyen valami pozitív dolog, jó? Tehát erő, nem, mintha ez a te hibád lenne, ez az én hibám, de a harmadik beszélgetésünk itt az ételben, az legyen pozitív. Nem tudom, micsoda, legyen pozitív. Hogy mondjak valamit? Az kb. 2 perces lesz. Mi kettőnk viszonylatában kell mi, ha örülni, kb. A fél percig tudunk. Bizakodjunk az ellenkezőjébe. Örülök, hogy hallottalak, sajnálom az apropót. Szélesen. Trunkos Andrást hallottak. Elnézést tapasztalom, hogy az internetes vételi lehetőségek azok kritikán aluliak voltak. Az itteni technikai színvonal szintén egyre kritikán ala, kritika alattibb. Nem tudok vigasztalót mondani, legfeljebb azt, hogy július harmadikán hosszú nyári szünetre megyek, amikor, ha akarják, ki tudják javítani ezeket az egyre nagyobb számban jelentkező anomáliákat. 061-877-0877, mindazok számára, akik mégis valamilyen módon követik ezt a műsort. 9 óra 3 vagy 9 óra 12-ig leszek itt, de az is lehetséges, hogy már 9 óra 1 perckor nem leszek itt. Fogalmam nincs. Nagyjából az a műsor hangzott el, amit elterveztem. 061-877-0877. Biztosak lehetnek benne, hogy ezt a mai műsort meg fogom ismételni. Ha másért nem az internet miatt. Tehát még július harmadik előtt kifogok venni nagy valószínűséggel egy nap szabadságot, és ezt az egész miskolánciát leadom. A héttől fél nyolcig terjedő rész nem, de a másik két beszélgetést igen. Nem várhatom el, hogy mindenki interneten letöltve hallgasson egy rádió műsort, amit élő egyenesben kellene. Hallgatniuk. 061-87-0877 először. Nézést beszélgettem. Jó reggelt! hogy jó reggel kívánok! Én Gábor Miskolcról. Figyel. Itt a Kelfel Ott van. Szerusdjám, Korunknál fogva, ha nem baj, ha tegeltek. Meg lehet próbálni, nem bő, Jó, figyelek. <tés> csak, csak örömemet és boldogságomat szeretném kifejezni. A műsora itt hoz, akár a a pályán, akár ez a Kelfel Jancsi. Ha tehetem nézem, most én átlétem internetre, mert ugye spiriten néztem eddig, de olyan intellektuális és objektív, hogy csak gratulálni tudok. Nagyon szépen köszönöm. Bárki más, 061-877-0877. Fogadom a hívásaikat, de elindítom a zárózenét, jelezvén azt, hogy amennyiben nincs jelentős érdeklődés, és ő tapasztal, nem hogyha az előző telefonáló nem lenne érdeklődő, de jelentős érdeklődő nincs számban, akkor abba hagyom. Szolárd Domokos ma estig válaszol arra a kérdésre, hogy lesz-e szó általa a MOL szponzorálási, támogatási tevékenységéről? Bizunk az igenben. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok! Én nagyon szépen köszönöm a jó szándékot, szóvárkozást. De a szövegedből az derül ki, hogy azért jelentős hiányérzeted maradt. Nincs jelentős hiányérzetem, nagyjából pont olyan lesz, amilyenre én számítottam, és azt gondolom, hogy ez így normális, ezért is nem akartam élőzetesen ehhez mégis hozzászolni, mert hogy, hogy azért vannak mindenkinek érdekei, tök normális volt. Szerintem mindenki annyira volt őszinte, mennyire lehetett, de az mindent elmondott, amit te mondtál, hogy a műsor vetőlelkesedése nagyobb volt mint a Nagyon kíváncsi vagyok, hogy szollárdomok. Figyelj, azért azt nagyra értékelem, hogy a Norres ezzel együtt megadhatta volna bárki más a szollárderefóz. Tök korrekt volt, nem, tök korrekt volt, hogy Az a baj, hogy kicsit a, talán a Bacsó Péter filmjének a címe van itt a fülemben, ez a ki beszél itt szerelemről. Mert én arról beszélek. De rajtam kívül kibeszél Na, még így szerelemről. Mertől függetlenül azt gondolom, hogy van, talán már említettem is neked is, hogy van a verzióm, mondjuk a Norasztesemben így mint figyel, de azt gondolom, egyébként akkor is szerelemből csinálja. Efelől nincs kétségem, csak lehet, tehát úgy mondjam, még inkább szerelem, szerelem, szerelem, szerelem, szerelem, szerelem szerelmesebb, legszerelmesebb. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Bányi Sándor vagyok. Először is gratulálni szeretnék. ha jól értettem, Trunkos Andrással volt az interjú? Igen. Ez valami hihetetlenül létretes volt számomra. Uh, Elrég eltávolodtam az Omega-tól, bár most nagyon jól esett újra, ha a Gamma-polis, de, de maga az interjú amilyen kontextusban uh, helyezte, az nagyon érdekes volt, bár Mihály Tamásról meg nem esett. Jó. Uh, nem tudom, hogy... Uh, Lehet, hogy neki nincs baja. Remény. A másik a TV tévéműsor, a Noár szereplése, olyan hihetetlenül új szint vitt a hallgatásból, nagyon-nagyon érdekes volt, nagyon különös volt az önhöz való viszonya, illetve az ön viszonya a Noárhoz is nagyon érdekes volt. És ilyen atyai, és, és elnéz, nagyon-nagyon-nagyon nagyon örülök neki, hogy élőben láttam, nagyon ritkán látom élőben a szombati estéműsort. Örülök, hogy telefonált, és értem, amit mond. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, úr, hogy amíg 9 körül volt ez a szám, annak mi a címe? Gammapolis! deh először 061-877, 0877 másodszor. Jó reggat! Jó reggel kívánok! Jó reggat! Elnézést szeretnék kérni, reggeli szavadásnál én mondtam önnek egy 11-es, semmi rossz indulat nem volt bennem. Én ennyire értékeltem a témát, engem nagyon érdekelt. Enkem is nagyon érdeket. Köszönöm szépen. 061-877-0870 és senki többet? Hát amennyiben nem tartanak rá mégént és úgy tűnik, hogy nem tartanak rá égényt, amihez hozzátartozik az internetnek a szahar állapota is, akkor elköszönök Önöktől. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra után, de 4 előtt jelentkezünk. Um, ma reggel mérhetetlen fáradtan érkeztem ide, mindenféle fáradtsággal, ezt maximálisan legyőztem, vagy legalábbis magamban egyőztem, az eredményt azt önöknek kell minősíteniük. Hozzá szeretném tenni, hogy az itteni technikai és egyéb helyzettel való küzdelmem, amely azok számára, akik régi ismerősei a Kejfejancsinak, azt el kell mondanom, hogy közeljövőben lesz majd beszélgetés arról, hogy ezeken lehet-e vagy hogyan lehet változtatni. Ezek néha súlyosabban komptatnak engem, mint a hallgatói vagy nézői reakciók. Ennyi szolgálati közleménnyel hat szolgáljak. Döröpont, kisdé Fialajanos, ez a nevem, kukac.gmail.com ha írnak, itt megtalálnak. Viszont halássak!